Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Innalhamdulillah Na'maluhu wa nasta nasta'inuhu wa nasta'afiruh Wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa sayyati a'malina Man yahdihi allahu falamudilla lah Wa man yudzil falahaadiyya lah Wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiya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 Ma'ashirah Muslimin, ikhwani wa akhwati fil Allah. Azza wa Jalla. Uh, alhamdulillah. Segala puji bagi Allah Swt atas semua nikmat yang Allah karuniakan kepada kita semua. Nah, dan Semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kita hidayah Memberikan kita taufik Agar dapat Mempergunakan semua nikmat-nikmat Allah Yang kita rasakan Dalam ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala Dan insyaAllah pada malam ini Kita akan melanjutkan kembali Eee uh, pelajaran bahasa Arab kita. Yang mana pada malam ini insyaAllah kita akan melanjutkan Ad-Darsus Sadisa Asyar. Alasakadzaliki ya kawan. Pelajaran ke-16 sahib. Nah, jemil. Baik, Ad-Darsus Sadisa Asyar. Dan telah kita baca beberapa Uh, penjelasan di sini di antaranya sudah kita baca dialognya. Ada sekitarik? Si Benar. Benar. Ad-darsus ke-13 sudah kita baca dialognya. Dan kalau tidak salah sudah kita baca tamarin yang pertama. Sahih? Sahih? Nah. Tayib, uh, lakinn qabla -laki darika, -laki, kayfa ya ikhwan fi studio? Kayfa halukum? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Murajaahion insyaallah ya akhwan insyaallah insyaallah nah ana raitu anna insyaallah mujtahidun masyaallah anda antum bersungguh berusaha untuk hadir dan mudah-mudahan kita bersungguh antum semua murajaah insyaallah billah baik sebelum kita masuk ke latihan kedua eh, ada baiknya kita murajaah terlebih dahulu kita ulangkan bari pelajaran darus syadis ashar dari awal kita baca dialognya ya akhwan استمع ثم كرر. Kita baca sama-sama, Ahmad. Ayah, ad-darsu al-sadis 'ashar. Ad-darsu al-sadis 'ashar. Liman al-aqlamu ya Muhammadu? Liman hadhihi al-aqlamu ya Muhammadu? Hia liya Ustadu Hia liya ustadzu. Hiya jamilatun jiddan. Hiya jamilatun jiddan. وهذه الكتب الجديدة احيا لك وهذه الكتب الجديدة احيا لك لا هي لحامد لا هي للحامد اين دفاتركم يا اخوان اين دفاتركم يا اخوان هي هنا على هذا المكتب هي هنا على هذا المكتب طيب Ana ana akun almudarris wa antum takunu Muhammad wa Ali. Fa antum ana aku makam almudarris wa antum Muhammad wa Ali. Wa Ali. Liman hadhil akramu ya Muhammadu? Ya niya ya ustaaz. Hiya jamilatun jiddan. Wa hadhil kutubul jadidatu, ahiya laka? La, hiya li أين دفاتركم يا إخوان؟ هي على هذا المكتب. تأنتوا معلّن المدرس وأنا محمد وعلي. نعم، يا إخوان. لمن هذه الأطرام يا محمد؟ هي لي يا أستاذ. هي لا جميلة جدا وهذه الكتب الجديدة أهي لك؟ لا، هي لحامد. أين دفاتركم يا إخوان؟ ia di sini di kantor ini. Nah, kita ingin dua orang dari saudara. Siapa? Siapa yang akan menjadi anda? Anda akan menjadi seorang muda dan anda adalah Shahana, anda Muhammad dan Ali. Nah, untuk apa akhlakmu, ya Muhammadu? Ia adalah guru. Ia cantik sekali dan buku-buku baru ini لا هي لحامد أين دفاتركم يا إخوان هي هنا على هذا المكتب نعم جميل طيب نعكس أنت تكون المدرس نعم لمن هذه الأكرام يا محمد هي لي يا أستاذ هي جميلة جدا وهذه الكتب الجديدة أهي لك لا هي لحامد أين دفاتركم يا إخوان؟ هي هنا على هذا المكتب نعم جميل أحسنتم يا أختي. نعم. طيب انظروا صفحة ثلاثة وتسعون. انظروا صفحة ماذا ننظر؟ لهدلا. لهدلا صفحة. حلا من. حلا من ثلاثة وتسعون. تسعمية وثلاثة وثلاثة وثلاثة وثلاثة وثلاثة وثلاثة وثلاثة وثلاثة وثلاثة وثلاثة Buku cetakan baru ada pada halaman Ada pun cetakan lama berapa tadi ah? 98. 98. <tuh> Sama niyatun wa buat isom. Bismillah semua ikhwan di sini paham bagaimana menghitung 1 sampai 100 insyaallah? Insyaallah sudah sampai halaman, hampir halaman 100. Antum harus bisa menyebutkan halamannya. Halaman berapa sekarang ikhwan? Antum sebutkan. 129. 129 wa buat isom. Nanti insyaallah mudah dan kalau ada waktu di akhir Narajih, bahasan, ha? Narajih. nah, nura'j. Nah, nura'j insya Allah. di akhir kembali bahasan kita akan nura'j kembali angka-angka tersebut. Nah, insyaAllah jika ada kesempatan. Nah, tarikh unjuru At-tamrin Latihan kedua. Latihan kedua. At-tamrin Latihan kedua. Latihan 3.90 Adapun kedua. lama ada Latihan kedua. Latihan kedua. Hawilil mubutada'a Fi kullim Minal jumalil atiyati Ila jam'in Hawil al-mubutada' Memang mana hawil? Hawwala yuhawil utahwil? Rubah. Rubah lah Al-mubutada'a lah. Al-mubutada' Al-mubutada' al al al kata benda yang diletakkan Isim yang diletakkan di depan kalimat Al-mubutada' itu isim yang diletakkan di depan Kalima. Kalimat mana, maksud, ya, kalimat, misalnya, mana yang maksudnya ya kan kalimat misalnya hadza baitun mana yang mubtada'i kha? Hadza. Hadza ismun isyara di sini. Kata tunjuk hadza inilah mubtada'nya. Paham Tom? Fahim. Fahim. mubtada mubtada'a fi kullin minan jumalil atiyah fi kullin. Pada, pada setiap setiap minal jumal dari kalimat-kalimat al atiyah. Berikut. Berikut ila jama'in menjadi menjadi jamak menjadi jamak lihat di sini bagaimana contohnya misalun sebelumnya <coughs> Anda paham apa yang diminta di sini akhwa rahimna Ring, ringkasnya al-mubtada' yang tadinya mufrad diganti menjadi atau dirubah menjadi Jama' di mana mubtada'nya akhwa dalam kalimat hadza baitun misalnya mana mubtada'nya ah. hadza ism isyara di sini kata tunjuk fi hadza adalah mubtada'nya mubtada. mubtada. Yaitu isim yang diletakkan di depan kalimat Kita lihat misalnya ya kawan Misalun Hadha baitun Lihat perubahannya ya kawan Hadihi buyutun Hadihi buyutun Di mana perubahannya ya kawan di sini Pada hadha Pada hadha Berubah menjadi Hadihi, Hadihi. Apa sebabnya bertemu dengan li'ana baitun kana al-musyar ilaih sanda isim yang ditunjuk adalah muannas Jama jamak jumu'tun jamak jamak daripada baitun. baitun dan baitun sembarang kita sudah kita bahas isim itihon ada isim untuk akil ada isim untuk ghair akil masih ingat penjelasan kemarin Kata benda itu ada kata benda untuk akil, untuk yang berakal. Siapa contohnya? Apa contohnya, Khan? Yang berakal. Muhammadin. Nama manusia. Nah, Muhammad, Aisyah, Ali dan seterusnya. Baitun akil atau gair -akil. gair akil? Gair akil. Gair akil. Dan kemarin sudah kita bahas sedikit, bahwa jama' setiap isim gair akil. Ada orang sekali lagi, bahwa jama' jama'nya isim yang gair akil. Benda yang tidak berakal Baitun maka dia hukumnya muannas. Hukumnya muannas. Mu maka kata tunjuk yang tepat untuk menunjuk kalimat buyutun adalah hadhi. Hadhi. Bentum? Sahihlah. Kata tunjuk yang tepat untuk buyutun adalah hadhi. Apa sebabnya? Ya, kawan. Kenapa sebabnya buyutun kita menggunakan hadhi? Karena jauh. Ano jelaskan tadi. Siapa yang bisa menjelaskan kembali? Karena buyutan. Sekali lagi buyutan. Bofrat tunggal apa jama? Buyutan jama. Jama. Sampai situ paham? Paham. Jama dari apa? Dari kalimat apa? Bahtul. Baitun. Baitun. baitun termasuk isim akil atau isim غير ghair akil? غير akil. غير akil. Karena dia benda. Baitun rumah. غير akil. Dan sudah kita bahas kemarin bahwa rumusnya jama. Bentuk jama' dari isim kuyar akil muannas atau muzakkar muannas. Mu Maka kata tunjuk yang tepat untuk buyutan adalah hadhi. Jadi pertanyaannya, anda ulang sekali lagi mengapa buyutan menggunakan hadhi? Karena buyutan isim muannas. Karena isim muannas. Ringkasnya begitu. Buyutan adalah isim muannas. Sahim mu tu miahwa? Sahim. <tele> Sahim. Agak muter muter sedikit tapi tidak masalah. Ceraikan. Nah, insyaAllah kepala antum boleh ikut muter, insyaAllah Baik Kita baca rakam wahid Nah, kalau ini latihan Maka tugasan antum ini Anda nah, hanya mendengarkan Nah, dari mana ikhwan? Diurut Biar nanti Kalau diurut ni, ikhwan yang kebagian ni ketahuan nomornya nah, Antum nomor 3, antum nomor 5 Sehingga siap-siap Ikhtar masyidat Nah, ikhtar masyidat dari syekhwan Baik Hada baitun, Hadihi buyutan. Nah Rakam wahid Oh iya.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 Siram siram air lebih mudah daripada minum minum air. Minum air, air lebih mudah maka ini pun ini libungnya lagi. Ini libungnya lagi. Lebih lancar lagi insya-Allah. Sudah ada ini tinggal nanti pasih hahadhi saja. kelas, masya-Allah. Sabaikan Ustaz itu. Anta, qodari akhi. Lah ba'fi mushaf. 2. Anta baca isnan, nomor 2. isnan Naam. Ada garis. Naam. هذه دروس ممتاز احسن انت صحيح نعم ثلاثه ثلاثه هذا قلم هذه اقلام hikmat jemil Ta sebelumnya afan mufradatnya dipahami maknanya Ma mana kalimat darsun Pelajar Pelajar agarsu asari asaris 10 misalnya nعم jamaknya durus durus nعم nah, nah. nah arba فضل يا أخي أربعة أربعة هذا باب نعم هذه أبوابٌ هذه أبوابٌ سهل جد نعم خمسة خمسة هذا نهر نعم هذه أنهارٌ نعم ما من أنهارٌ يا خوان سوما سوما سوما سوما سوما سوما سوما سوما سوما سوما سوما سوما سوما سوما سوما سوما Haza jabalun. Haza, antum nangaza? Haza. Haza jabalun. Mumtaz. Bagaimana jawabannya jawabnya? Hazihi jibalun. Hazihi jibalun Lihat jabal, mana jabal? Gunung. Jabal. Gunung. Jamaknya adalah jibalun. Saba'. Ustaz, na'am anta syaikh. Saba'. Sab'ah. Haza kalbun. Naam. Hazihi kilabun. Hazihi kilabun sahih. Naam. Samaniyah. ثمانيه هذا بحر هذه بحار هذه بحار صحيح جمع ضرب البحرون ادل بحار, بحار. بحار. ما معنى بحر يا اخي لوتنا لو نعم لو. لو. تسعه نعم فضل خير تسعه هذا كتاب هذه كتب نعم صحيح عشرة عشرة هذا ثمار هذه ثمر نعم جميل أحسن من نعم أحد عشر أحد عشر هذا سرير هذه سرر هذه سرر صحيح نعم 12. إثنى عشر إثنى عشر ما مال إثنى عشر اثنى نعم هذا دكتور هذا هذا دكتور نعم هذه دف دبتر هذه هذه دفاتيرن نعم. أيدك هيك دفاتيرو نعم جميل نعم ثلاثة عشر. ثلاثة عشر هذا مكتب نعم هذه مكاتب نعم جميل أربعة عشر, أربعة عشر. هذا قندر قندر نعم. كلا يا أخي هذا هذا Fundukun. Fundukun pendek. Ada fundukun. Dahnya dipendekkan? Fundukun. Ada fundukun. Nah, mana hotel. Hala, funduk? Hotel. Nah, hotel. Hospital. Nah, hospital. Adalah ya? Hotel, hotel. ya. Nah, hotel. Bisa hospital ya? Hospital ada bisterja ya. <laughs> Jamannya adalah? Paradikul. Fana Fana. Hmm. Fana diku Antumnya tidak pakai tanwin Tidak pakai tanwin Fana diku Sekali lagi Hadihi Hadihi Fana diku Naam, sahih Naam Fadolah khidmat Khamsata asyad Hadihi Sa'atun Naam Hadihi Sa'atu Sa'a Tun Naam Dengan, dengan tanwin Selesaikan Naam akhir Sa'atun 16 16 هذه seyaratun ilfo ilfo sootaka, ahli anda menggunakan suara anda هذه seyaratun naam هذه seyaratun sayyaratun sekali lagi هذه seyaratun memtaz naam 17 17 هذه taairaun هذه taairaun naam جميل طائرات نعم صحيح ثمانية عشر ذلك نجم نعم فضلك ذلك نجم تلك نجوم نجوم تلك نجوم نجوم صحيحها تلك صحيح. صحيح صحيح تسعة عشر تسعة عشر تلك سيارة تلك Sayyaratun Tilka sayyaratun Jemil Ahsan Fahimtum insyaAllah ikhwan? Fahimtum? Fahimtum Sahal insyaAllah Sahal Sahal jidda Baik, At-Tamrin At-Thalith At-Tamrin itu? ketiga ketiga Apa yang diminta di sini ikhwan? Kita baca Ashir Ilal Asma'il Atiyati Bismi isyaratin Munasibin Lilqaribi Hadha Hadihi haulai hmm. Asyir, maafkan asyir Asyir ilah Tunjuklah ke Al-asma Kata-kata benda al Berikut. Berikut Tunjuklah Kepada kata-kata uh, berikut ini Bism isyara dengan apa kita tunjuknya? Bism isyara. Dengan isyarat isyara munasibil yang sesuai, sesuai lil qarib untuk yang dekat. dekat. Ada berapa pilihan dis yang diminta? 3. Hadza yang pertama, yang kedua hadhihi, yang ketiga hadza ulai. Nah, antum diminta untuk pilih salah satunya saja. Mana yang sesuai? Mana yang tepat? Semuanya untuk lil qarib, tapi mana yang lebih tepat digunakan untuk kata ini dan bagaimana yang untuk kata yang lainnya? Nah, Faheem, tuh alamat lu biar kuat. Antum bawa yang minta di sini. Faheem. Faheem. Lagi lagi kita katakan ada sahul. Ada sahul. Sahul jiddan ya Min. Nah, min? kita siap, mulai. Kalau ini mudah. Masya Allah. kalau kita siap, mulai. Kalau ini mudah. Masya Allah. Anta esh, anta. Anta jundi ulla shurufiik. Naa. Ada rujul. Naa. Ha Min faham. Azkar rukun. Nah, kalau kita siap, mulai. Kalau ini mudah. Masya Allah. Anta esh, Hada rujun. Nam. Ithnan. Nam. Ha ulai rijalun. Ha ulai rijalun. Alam apa menggunakan ha ulai ya, abah Ridwan? Lianna jamaat. Lianna jamaat. Nah, al-musharilah jamaat. Salah satu. Nah, masing-masing satu-satu. Nah. Salah satu. Ada kalbun. Nam. Ada kalbun. Sahih. Apa dah sempat? Hathihi Khilabun Hathihi Khilabun Naam, sahih Khamsah Kenapa tidak menggunakan hal ya, yang berhidmat? Kerana menggunakan hal-hal yang berhidmat Naam, santai ahribah Khamsah Hathihi Duruusun Sekarang lagi, akhir Khamsah Hathihi Duruusun Hathihi Duruusun, sahih Sittah Haula'i mudarrisun. Haula'i mudarrisuna. Hasan. Mengapa tidak menggunakan hazihi? Bukan kain ini Jama' Jama' Jamak tapi lil'a'kil. Nah, jamak lil'a'kil maka isim isyara al-munasib huna haula'. Nah. Nah, sabah. Fadlak. Sabah. Sabah Hazihi ikhwatu. Hazihi ikhwatun akhawati akhati antum diharakatah akhawati hadhihi akhawati menggunakan hadhi wan sahih hadhi akhawati la bagaimana seharusnya haula'i haula'i akhawati sekali lagi akhwan ya hadhihi ini untuk uh, <tuk> no, nah untuk jama' tapi untuk jama' lil li ghairi akil arabun jama' Lelaki, maka menggunakan, maka menggunakan ha ula ha ula. antum mai ikhwan Nah. Antum mai sisirio? Nah. Nah. Eih, samaan ya. Samaan ya. Aklamun. Nah. Hadhi aklamun. Hadhi aklamun, jemil. Sembilan. Sembilan. Hadeh kitabul. Nah. Jemil. Sepuluh. Sepuluh. Sayyaratun Roknya panjang Sayyaratun nah, Bagaimana kata tunjuknya? Hadihi sayyaratun ha, ha, Sekali lagi Hadihi Hadihi sayyaratun Apa yang ra. salah ya, kawan? Rok Roknya antun tidak baca panjang Dibaca panjang roknya Hadihi sayyaratun Nah, jamin Nah Ahad Asyar Ahad Asyar Sayyaratun هذه سيارة هذه سيارة أحسن إثنى عشر إثنى عشر سألقى يا أخي إثنى عشر ارفع صوتك يا أخي أنت تبقى صوتك أنت تبقى صوتك يا أخي لقد قمت بالميكروفون شاء الله لا الله ولا يتناول العشاء يا أخي نعم إثنى عشر نعم هذه همار هذه همار ثلاثة عشر Salasata asar. Himarun, hadih atau hadus? Himarun, hadih, eh, gairakil, lelaki, lelaki, lelaki, jama' nah, sahih, jika, jama' hadah, nah, nah, nah, selasata asar. Salasata asar. Hadihi, kutubun. Hadihi, kutubun, sahih. Nah, arbaata asar, humurun. Arbaata asar. Had, sebelumnya umuran jama' atau mufrad jama' jama' jama' adil la akil awli ghairi akil ghairi akil jama' li ghairi akil tadi nak bilang kaidahnya jama' di ghairi akil adalah muannats muannats maka kata juga yang sesuailah tha zin na'am sekali lagi afi hadhihi humur hadhihi humurun sahih humurun nah 15 15 Hathihi aynun Hathihi aynun, naam Bagaimana hathihi, ya, khi? Dia an-an Dia an-an mu'annath Aynun mu'annath Mu'annath Sohih, ya, kak, ayinan mu'annath? La, anggota badan double, double, ustaz Naam, sohih, Aynun itu mu'annath kerana dia anggota badan yang Yang punya pasangan, Masa dia mu'annath, naam Sita ta'ashar Sita ta'ashar Hathihi tabibatun Naam, jamin Saba ta'ashar Saba ta'ashar tabibatun nah haula'i tabibatun haula'i tabibatun ahsanun liqwa tayyib naf tahal majalil mustami' baik kita berikan kesempatan bagi para pendengar yang ingin berinteraksi secara langsung anda bisa menghubungi di line telepon 021 8236543 pelajaran yang ke-16 latihan yang kedua dan yang ketiga tayyib kita angkat nomor yang pertama Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi ya, dengan siapa di mana Pak nah. Ya, silakan, Sob. Tamrin keberapa, Ustaz? Pak Budi, kaya bahaluk sebelumnya? Alhamdulillah. Masya Allah. Alhamdulillah. E, tamrin yang pertama, Pak Budi. Eh, Afwan, bukan pertama. Ta'thani, yang kedua. Ah, uh, Ya. Nah. Pak Budi, baca lima soal, tidak masalah? Gimana, Pak Ustaz? Pak Budi, baca lima soal, tidak masalah? Tidak masalah? Insya Allah. Hmm, apa kurang, Pak? Ya. Cukup, Pak? Baik. Waqam Wahid. Nah. هذا نجم نعم. هذه نجوم نعم صحيح اثنان هذا درس هذه دروس نعم صحيح ثلاثة. هذا قلم هذه أقلام جميل نعم اربعة. هذا باب هذه أبواب نعم خمسة. هذا نهر Hadhi anharun. Nah, Jemil. Pak Budi, ya. Bisa saya tanya Pak satu pertanyaan Pak? Ya, Ustaz Nah, eh, mengapa kita menggunakan hadhi tadi Pak untuk menuju mundurun akhlamun abu abun anharun padahal tidak tidak ada tanda ya, terdapat mutar di situ? Karena eh, goirah akil, goirah akil eh, jamak daripada goirah akil dia kaidahnya berubah eh, hukumnya menjadi mu'anas, sedangkan mu'anas kata tunjuknya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 dengan siapa Bu di mana? Saya Ratni Desa Pomamutan. Baik, Bu, siapa tadi Bu? Ibu, Ibu Ratni Desa Pomamutan. Naam, alhamdulillah. Silakan Bu Ratni eh, dibaca ya. nomor dari nomor 6 sampai nomor 10. Iya, terima kasih. Haza Jabalun. Dibaca angkanya Ibu? Oh iya. Sita. Sita 6. Nah. Haza Jabalun. Hadi Jibalun. Jibalun panjang. Hati dibalun. Nam. Ya, nah. sama atun. Hada kalun. Nam. Hati kilabun. Sahih. Hati sama niah. Sama niah. Sama niah. Nam. Hada bahun. Nam. Hati biharun. Nam. Jemil. Nam. Tis a. Hada kitabun. Hati kutubun. Sahih. Nam. Asyarah, haza himarun. Uh, sekali lagi ibu berat me. Haza himarun. panjang, Hi ha himarun. Haza himarun. Nama. Hati humurun. Hati humurun, sahih. Yeah. Ah san taya umum. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima dan bagi pendengar yang lain silakan kita berikan kesempatan yang lain di line telepon uh, sama 021 Masih pelajaran yang ke-16 dan latihan yang kedua kita tuntaskan di line telepon 021 823 6543. Tapi kita angkat kembali penelpon yang ke-3 Assalamualaikum Halo Assalamualaikum ya, Dengan siapa mau di mana? Dengan Umu Akmal di depok ya. Nah Umu Akmal, kaya bahas haluki? Alhamdulillah, hair pautan. Nama, jamil, masya Allah. T, baca i, tafadzli. Rakam. Ahada ashar. Ahada ashar. Ahada ashar. Hada sariun. Hada sariun. Nama. Haji sururun. Nama, sahih. Isna asar. Isna nah, asar. Isna asar. Nama. Hada daftarun. Haji daftiru. Nama, sahih. Salasat asar. Haja maktabun, hazihi maka tibu. Montaz, nah. Arbaa arbaa taasher. Nah, jamin. Haja pondukun. Nah, Ma mana pondukun? Pondukun, an anasiti, Na, anasiti. Ah. Nah, anasiti, hotel. Apa? Apa, Apa? Hotel. Oh hotel. Nah, pondukun hotel, nah. Ya, kurang lama. Hazihi panadiku. Nah, Kam satu asar. sa'atun. Naam. Hazihi sa'atun. Mumtaz. Barakallahu fiikum ummu. Terima kasih Bu Ustaz. Assalamualaikum. warahmatullahi wabarakatuh. Yang mau di Depok silakan bagi Anda yang ingin mengikuti kembali di landline 0218236543 tersisa 4 nomor dari latihan yang kedua, pelajaran yang ke-16 di 0218236543. Dan hmm. Apa untuk kami kita tunggu kaidah yang tadi bahawa setiap jama' mu'anat itu juga bagi yang isimnya mu'anat bagaimana? Sa? Sama, sama, sama. Jika mufradnya isim mu'anat. Makanya itu lebih maka utama. Jika lagi. dia lila'akil, ligoiri akil, li -akil catatnya ligoiri akil. Seperti misalnya apa? Syaratun hadhi, syaratun jama'nya, syaratun. Nah, Allah. Tep, ya, kita angkat kembali. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Warahmatullahi dari mana? Di Lapa, dengan siapa, Pak? Syakur Idris. Aiyah, Pak siapa Badu tadi mati, Pak? <laughs> eh, Pak siapa tadi Pak? Syukur Idris. Syakur Idris, Syakur Syakur ya. Idris masya Allah. Terima ya. Pak Syakur Idris ya. <laughs> Terima putus Terima kasih. Diulang kembali Pak terputus-putus suaranya Menggunakan HP sepertinya Halo Terima Pak Syakur kasih. Terima kasih. Terima kesempatan nanti Aya, ah, silakan Pak Shakurides untuk menghubungi kembali di line telepon 021 823 6543 dan bagi pendengar yang lain, silakan kita berikan kesempatan di line telepon 021 823 6543. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh. Iya, dengan umur di mana? Dengan umur Anissa di Bekasi. Iya. Nah, umur Anissa kaya apa, Alhamdulillah. Syabas. Silakan umur Anissa, Sittata ashar. Sitata. Aya. ستة عشر هذه سيارة نعم هذه سيارات نعم جميل سبعة عشر م. هذه طائرة نعم هذه طائرات منتاز ثمانية عشر ذلك نجم نعم تلك نجوم صحيح تسعة عشر تلك سيارة نعم Tilka sayyaratun. Enak. Assalamualaikum mu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tayib kita latihan sajanya, Ustaz. Kita berikan kesempatan masih. Ya, latihan yang ketiga silakan bagi para pendengar. Kita masuk latihan yang ketiga. Bajar dengan 16 920 021 8236543. Tayib, tagak telepon yang pertama untuk latihan yang ketiga. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi Iya, dengan siapa Bapak di mana? Ya, Ibnu Nawawi. Di mana, Pak? Jadi asi. Oh jadi asi, baik. Ibu Norman. Namp? Anta ibu Norman? Namp? Anta ibu Norman? Ibn Nawawi. Ibn Nawawi, masha Allah. Kemarukah Ibn Nawawi? Alhamdulillah, di kahir, di wafah. Masha Allah, warahmatullahi wabarakatuh. Tak ikra al al tamarina kelas. Namp? Tak 10 soalan mungkin? Namp? 10 soalan? Baik, tak ada masalah. Fadil. Ada rajulun. لمن فضلك اذكر الرقم واحد, واحد نعم هذا رجل نعم هؤلاء رجال اثنان اثنان اثنان ه هؤلاء رجال نعم ثالث ثلاثة ثلاثة هذا قلب نعم اربعة اربعة اربعة ها هذه كلاب هذه كلاب صحيح خمسه هذه دروس نعم جميل سته هؤلاء مدرسون ثانية يا ابن هؤلاء ها... مدر مدرسون مدرسون نعم مدرسون نعم ثانية هؤلاء هؤلاء مدرسون نعم هؤلاء أخوات سبعة سبعة هؤلاء أخوات هؤلاء أخواتي, أخواتي نعم أخواتي ست أخواتي نعم مليار <تصفيق> ثمانية هذه أقلام ممتاز نعم تسعة هذا كتاب هذا كتاب جميل عشرة هذه سيارات هذه إيه؟ سيارات Sayyaratun Muntas. Syukran ya ibu Nawawi. Hayakumullah aku bangau. Warahmatullahi wabarakatuh. Taib. Jazakallah kerana ibu Nawawi di Jati Asih. Dan kita berikan kesempatan yang lain bagi pendengar roja di mana sahaja berada. Jalan telepon 021 823 6543. Nantikan tambahan yang ketiga. Pelajaran yang ke enam Kita angkat telepon yang kedua. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Berkatatul katsum. Ia ya, dengan umur siapa di mana? Waikran di Klangan. Taib. Nah, Ummu Isan, bagaimana keadaan kita? Alhamdulillah, maaf. MaashAllah, fardhu Ummu Isan, ahad 10 dari 11. Ahad 10. Hasihi sayarun. Sekali lagi Ummu. Hasihi sayarun. Nah. Uh, Isnah 10. Isnah 10. Hasa himarun. Cepi, nah. سالسات ثلاثة... سالسات عشر نعم سالسات عشر بعشر سالسات عشر نعم هذه كتب نعم صحيح أربعة عشر هذه حمر نعم صحيح خمسة عشر هذه عين صحيح هذه عين تسعة عشر ستة عشر ستة عشر. هذه طبيبات ممتاز Uh, Sabagai tasar, ha ula itobi batun. Ha ula itobi so, sedikit tu angka pangka ya, ini sebetulnya. <laughs> Nanti syarh di akhir pembahasan kita akan ulas kembali. Ya. Syukuran ya, umum, jazakallah khair. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, ada nasbari awalan yang kini? Ya, dengar saja di mana saja berada. Jangan kemana-mana. Kita akan rehat sejenak dan kita semak terlebih dahulu beberapa jeda yang berikut ini.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 <t> sahalallahu <speed and céu> nabiyhi tarīqan ila barang siapa yang berjalan untuk menuntut ilmu Allah akan mudahkan jalannya ke surga hadis ini sahih diriwayatkan oleh imam muslim al-qur'an afala yatadabbarun quran afala yatadabbarun al-qur'ana qulubin aqfanaha roja radio dakwah alushna wal jamaah Asalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan hormat yang Allah Subhanahu wa taala kembali di frekuensi 756 AM dan bagi Anda yang mungkin yang baru bergabung bersama kami dalam kajian bimbingan bahasa Arab untuk pemula. Kita lanjutkan kembali dan Anda bisa membuka bukunya masih dalam pelajaran yang ke-16 dan kita lanjutkan kembali Tafsir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 Nah, tadi barusan kita baca beberapa latihan di <tuh> dari sini di at tamrin ath ni latihan kedua yakwan ada sekitar 19 soal semuanya e, menggunakan isim isyarah lil qarib hadza kadang-kadang hadhihi tiba-tiba di nomor 18 dan 19 tiba-tiba menjadi isim isyarah lil ba'id zalika dan tilka kita sempat dikagetkan tadi nah di sini memang dia beda darika najumun dengan tilka syiaratun dan tidak disebutkan jamaknya di sini. Dan Allah walaupun sepertinya tidak disebutkan jamaknya, karena memang sudah disebutkan sebelumnya jamaknya. Di nomor berapa najumunnya Khan? Nomor satu. Syiaratun uh, di nomor sudah sebelumnya belum syiaratun ada di nomor enam belas. Sehingga tidak disebutkan lagi jamaknya, karena sudah disebutkan sebelumnya. Hanya saja yang tadi mengagetkan tadi tiba-tiba berubah menjadi Hari tadi diman dimanjakan dengan Hadha Lalu hari tiba-tiba Zalik ya kita gagai, agak Karena tadi terus saja agak -agak, agak, -agak, agak agak Ketika ah Reduan baca Tapi Alhamdulillah Rajul muafak Alhamdulillah zalika, Tidak ada perbedaan Hah? Tidak ada perbedaan Antara Ba'id dan Korib nah, Tidak ada perbedaan Di sini okay. Nah tinggal dilihat Bagaimana jawabannya Kalau tadi kan Kita katakan bahwasannya uh, Rumusnya adalah Isim Jama' Ligayri akil adalah mu'annas Maka tinggal saja dirubah Zalika maka muannasnya zalika adalah Tilka. tilka dan begitu stresnya wallahualam kemudian kedua dijelaskan kembali mungkin makna dari ghairu al-a'dasat nعم nah, uh, isim ya akhwan kata benda itu uh, dibagi menurut uh, menurut jenisnya ada jenis yang uh, isim lil 'aqil kata benda untuk yang berakal contohnya adalah nama-nama orang muhammad Ahmad, Aisyah, Ibrahim, Fatimah dan seterusnya. Ini semua adalah isim lil lil akil. <coughs> Kata benda untuk yang berakal. Yang berakal. E, juga ada isim lil gairi akil. Kebalikan daripada lil akil di sini gairi akil yang tidak berakal. Dan contohnya banyak sekali. Syaratun, apa lagi kan? Kitabun, e, Maktabun, Kalamun dan seterusnya. Jadi, kata-kata benda itu ada kata benda yang untuk untuk berakal, ada kata benda yang tidak ber, berakal. Binatang masuk ke mana, Ikhwan? Untuk yang berakal atau tidak berakal? Disini? Tidak berakal. Dimasukkan ke dalam kategori Libairi Akhir. Ah, Oke, okay. nah. Ya, Maksud. Harus tanya lagi? Ya, Maksud. Mengenai Arab, maafi. Maafi, Maksud. Ya, yeah, uh, mungkin bisa diselipkan beberapa contoh dari Arab, s.a.w. Dalam nah, pembelajaran pe kita mungkin, s.a.w. Nah, di sini... Semuanya satu Erop rata-rata Atau bukan rata-rata Hampir seluruhnya kita katakan Eropnya sama Hada Najmun Hada Darsun Hada Kalamun Dan sampai akhirnya itu ikhwan Isim isyarah yang diritakan di depan Hada Dia Mubtada Dia posisinya sebagai Mubtada Mubtada Hada Isim isyarah Mabniyun alas sukun Pi mahalli raf'in Mubtada Adapun Najmun Najmun khabar bi mubtara wa alamaatu raf'i ad-dammah ad-dammah az-zahirah dan begitu seterusnya yang yang lain juga seperti itu ini di Europenya. tidak tidak beda nah wallah Taib kita lanjutkan ke latihan keempat ya Khan Ada beberapa latihan lagi setelah itu kita akan masuk ke ad-dars as-sab'ashar Ad-dars as-sab'ashar ini pelajaran ke-16 ini eh, pendek hanya beberapa halaman Nanti insyaAllah setelah itu kita akan masuk ke Ad Dars As-Sabi Yang ternyata lebih pendek lagi Daripada Ad Dars As-Saris Asyar Baik ya Kwan Kita masuk ke At Tamrin Ar-Rabih Nanti masih Masih segar ya Kwan nah, Masih segar Masih jam insya insya 9 insyaAllah Biasa itu jam 10 lah uh. Jam 10 Menurut hmm. salah insyaAllah uh, Tamrin Ar-Rabih Latian keempat Asyir ilal al-asma'il atiyati asyir, apa makna asyir? tunjuk. tunjuklah. Nah, ini udah udah udah udah seperti ini akhwat. Tolong di ini di dihafal kalau bisa. Asyir artinya nah. tunjuk. Well. tunjuklah ilal asma kepada isim product. pada kata-kata nah, benda al-adhiyah al kata berikut ini. Berikut dengan apa kata tunjuk? Bisyarah. Dengan Isim isyarah isyar. isyar. kata tunjuk. Isyar. Munasib yang sesuai Yang sesuai Lil Ba'id Untuk jauh-jauh Yang Untuk yang Yang jauh Sebelumnya tadi ditambilin As-salis Lil Qarib Sekarang Lil Ba'id Kalau tambilin as-salis tadi Latihan ketiga tadi Lil Qarib Sekarang untuk Lil Ba'id Pilihannya Zalika Tilka Atau Ulaika Nah Siap ya Pak? Sihad Nah Na. طيب نبدأ كتاب ماذا يريمان يا أخي؟ نري أهل رضوان والله يا أخي الكريم واحد ذلك طالب نعم جميل ذلك طالب يكفي يا أخي نعم اثنان اثنان أولئك طلاب نعم أولئك lagi يا أخي أولئك طلاب صحيح أولئك طلاب ثلاثة طلع يا أخي ماذا؟ dalika salata ya akhi izkur raqam 3 dalika najmun dalika najmun sahih n'am 4 4 ulaika nujuman ulaika tilka nujumun sahih akhan ulaika khata khata Nah, bas sahih madha ya akhi tilka tilka nujumun Mengapa tidak tidak tepat ulaika di sini Kurang angkut. Berapa? Lima. Lima. Lima. Lima. Lima. Lima. Lima. Lima. Lima. Lima. Lima. Lima. Lima. Lima. Tilka bintun, Lima. Lima. Lima. Lima. Lima. Lima. Lima. Lima. Lima. Lima. Lima. banatun Lima. Lima. Lima. Lima. Lima. Lima. Lima. Lima. Lima. Lima. Lima. Lima. Lima. Lima. Lima. Lima. Lima. Lima. Anak perempuan Anak perempuan Jadi banatun anak-anak perempuan Bagaimana? Zalika, tilka atau ulaika? Banaika. Ha? Ulaika Bana -tun. Ulaika Ulaika Banatun Bana Bana nah. Sabah Sabah Darrajatun ya. Tilka darrajatun Sahih Tilka darrajatun Tamaniya Tamaniya Tilka darrajatun Tilka darrajatun Sahih Tisa, na, kau tanya. Tisa. Dari ke selirun. Dari ke selirun, sahih. Ah, tisa. Asar. Asar. Tilka sururun. Sururun. Tilka sururun. Sururun, sahih. Sururun, sahih. Nah, ada eh, asar. Ada asar. Ada asar. Nah, tilka dajja Tilka Dajajat Nah Sahih Ifna Asyar Ifna Asyar Tilka Mudar Risatun Tilka Mudar Risatun Nah Sahih Terlalu Tata Asyar Mudar Risatun <tipun> Mamanah Mudar Risatun ikhwan Jamaat daripada apa ini Mudar Risatun Mudar Risatun Jamaat daripada Mudar Risah Mamanah Mudar Risatun, muda risa. muda risatun. Guru Pirimu -guru, guru, -guru, guru, guru Perempuan Jadi Mudar Risatun artinya Guru Guru, guru, -guru Perempuan, perempuan gunakanlah paket akhir hadha.. Eh, apa.. zalika.. tilika atau ulaika ulaika ulaika bagaimana macam? kumsa.. saasar salata asar salata asar ulaika.. mudarrisatun nah ulaika.. mudarrisatun sahih arba ata asar arba ata asar hajjun nah Zalikah Hajun. Memanglah Hajun, ya, kan? Hajj. Orang yang, yang berhaji. Lima belas. Lima belas. Hujajun. Ulaikah Hujajun. Ulaikah Hujajun. Karena Hujajun adalah jamaah, daripada berapa? Hajj. Hajjun. Sembilan belas. Sembilan belas. Zalikah Masjidun. Sekali lagi. Zalikah. Zalikah Masjidun. Nah, dhalika masjidun sahaja Masjidun Sabah atasar Sabah atasar Sayyaratun Silka sayyaratun Silka sayyaratun Sahih Sahalun ya kawan Sahalik Masjidah Semua akan latihan ya Alhamdulillah Masjidah Ashal min Suara Masjidah Saya ibn Allah Naflah majalil mustami awal dan akhir Tayap right, kita berikan kesempatan bagi para pendengar di line telefon 021 823 6543. Kita akan telefon yang pertama. Assalamualaikum. Dengan siapa di mana? Dengan Ummu Ismail di Stone Det. Ia ya, serahkan Ummu Ismail. Serahkan Ummu Ismail. Uh, Lautan keempat yang tadi. Wahid. Nah. Daliqatul Libut. Nah. Isnin. Uh -huh. Ulaikatullah eh. To Tullah Sahih Nah, sahih Sekali lagi umu mm. Ulaika Ulaika Tullah Bun Nah, sahih hmm, Salatah Dari kana jamun. Nah Arba'ah Tilka Nujumun Tilka Nujumun, sahih ah, Khumsah Nah Tilka Bintun Tilka Bintun Cukup syukuran umu Jazakillah khair, barakallah fikum Wa Assalamualaikum. Assalamualaikum Waalaikumsalam Waalaikumsalam Waalaikumsalam Waalaikumsalam Waalaikumsalam Bagi pendengar yang lain Anda bisa menghubungi Di line telepon 021-823-6543 Pajaran yang ke-16 Tamrin yang ke-4 Dan kita lanjutkan Nomor yang ke-6 Dan seterusnya Di line telepon 021-823-6543 Kita angkat telepon Yang ke-2 Assalamualaikum Waalaikumsalam ya, Dengan siapa Di mana Dengan Di Karawang Di Karawang Nah, tadalum ukaasa. Nomor 6. Dari nomor 6 sampai nomor 10. Nomor 6. Uh, sita, sita, nah. eh, sita. Sahih. Eh, uh, ula ikabana tun. 6, nah, jamil. Saba'. Tilka darrajatun. Sahih. Naam. Uh, samania 7. Naam, samaniyah. Samaniyah. Tilka darrajatun. Nah. Uh, nah. Sekali lagi, umu Tilka Daro Jatun. Daro sebelumnya halaman tuj nomor tujuh, so, nomor 7 Soal nomor 8 Oh iya. Jemnya agak panjang. Daro Jat Sahih. Nah. Tilka Tilka Daro Sahih. Nah. Ah. Uh, samania Ah. Uh? Samania. Samania sudah lewat umur. Barusan tadi umur baca. Samania. Sarang Tisah. Uh, Tisah. Alhamdulillah. Uh, sarirun dalika sarirun sahih dalika sarirun nعم nah. asar nعم nah. tilka sururun tilka sururun, sururun. Eh, sarirun ah huh? sururun ah sarah sahih sururun ummu yang sarirun itu nomor 9 uh, tilka sururun sahih nah. sekali lagi ada asar Ada ahada asar ahad, tilka sururun eh uh, bukan Selanjutnya tilka. Selanjutnya ahli asar. Ah ah ahli asar. Hmm. Syiaka darajatun. Iqdaja jatun. Ah, diletak, ah? Dajatun Dajatun ah. Syukran ummu. Jazakallahu khair. Waalaikumsalam. Ya. Ya. Assalamualaikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. dari Kerawang. Silakan bagi pendengar yang lain Anda bisa menghubungi di line telepon 021 823 6543. Tapi tangkap telepon yang selanjutnya. Asalamualaikum. Waalaikumsalam. Dengan siapa Bapak di mana? Dengan Abu Isfani. Di mana ni, Pak? Di Kelangsi. Kelangsi. Abu siapa tadi? Abu Ismani. Abu eh? Spanish. Spanish. Kehabar lu Abu Ismani? Eh, baik alhamdulillah. Padalah Abu Ismani. 12. 12. Tilka. Naam. Ana. Tilka mudarrisatun. Sahih. Naam. Sarasa asar. Naam. Ulaiika mudarrisatun. Naam, jamil. Empat belas. Dzalika hajun. Nama, صحيح. Lima belas. Ulaika hujajan. Nama. Enam belas. Enam belas. Dzalika masjidun. Dzalika. Ahsant. Tujuh belas. Tilka syiaratun. Tilka syiaratun. Muntas Abu Isfahin. Jazakallah khair. Barakallah fit. Wa yakum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Rahmatullahi wa rahimuh. Tapi kita berikan kesempatan lagi tu. Iya. Uh, cukup seperti itu. Kita akan coba baca beberapa penjelasan terakhir di al As Sadis asadis al-sharia. Hmm. Nah, Tapi, kawan, di sini ada uh, empat nomor berkaitan dengan penjelasan asmaul isyarah. Penjelasan asmaul al isyarah lil aqil wa li غير aqil. Asmaul isyara untuk isim akil dan Asmaul isyara untuk isim yang gair akil. Ane ingat sekali lagi ya, Bagaimana kita bisa tahu ini isim la akil dan ini isim gair akil? Dari mana kita tahu? Dari mana? Kalau nak bilang misalnya diikun akil atau gair akil? Gair. Gair akil. Gair Bukankah dia punya otak ya, kawan? Biasa kita makan beberapa hewan yang suka kepala ayam itu ada, ada otaknya Apakah itu ukurannya? Bukan Maksud akil sini adalah manusia Titik Ada binatang, benda mati semua masuk ke kategori Guair Akil Tapi kalau orang bilang talibun, akil atau guaira akil? Akil uh, Masjidun Guaira akil Kalbun Ka Guaira Ka akil Aib, tayarah, tayarah akal, tayarah akal, tabibah, akal, akal, nah, hakeka, alhamdulillah. Tiba-tiba di sini nomor satu, Rakam Wahid, asmaul isyaratil qariib al akal, lil qariib al akal, asmaul isyarat kata kata tunjuk. Untuk yang dekat, untuk untuk yang dekat dan untuk isim yang hmm. uh, akil, hmm. yang berakal. <coughs> Di sini ke isim isim akilnya adalah apa ya kwan? Talibun. talibun. Talibun dan oh, ya. Talibatun Lihat, ya. hmm. ada talibun, ada talibun, ada. Bukankah ada adalah isim syara lil karib ya kwan? Bukankah begitu? Nam nah. hmm. saja. Ha za ism isyarah lil, lil qarib. Ya mm -hmm. ikhwan, antum main Naam. Man? Talibun. Kemudian ada ee uh, jamaknya haula'i tullabun. Lihat ikhwan, ism isyarah lil qarib haula'i. Tullabun jamak daripada talibun. talibun. Oh. Ini isim akil atau ghairu akil? Talibun dan ah, tullabun. Okay. Kemudian ada untuk muannasnya. Hadhihi talibatun. Hmm, murid perempuan. Kalau per taliban dari murid laki-laki, kalau -laki, talibatun sekarang murid perempuan. Maka kita menggunakan hadhihi atau hadza ikhwat? Hadhihi. Lalu bagaimana jamaknya? Haula'i ha talibatun. Kata tunjuk yang dekat untuk jamak sama. Haula'i, baik untuk zakar maupun muannas. Haulai tulabun atau haulai talibatun Sama sini ada yang menanyakan ikhwan Ada yang kurang jelas Ikhwan studio Wadih Wadih jelas Taib Sekarang kita masuk ke nomor 2 Asma'ul isyarat lil ba'idi al aqil Kalau sebelumnya tadi asma'ul isyarat al qarib Sekarang asma'ul isyarat lil ba'id Ikhwan intabihuk Ikhwan intabihuk Sebelumnya tadi asmaul isharah Sekarang asmaul isharah Sebelumnya al-aqil maka sekarang adalah berakil. Berakil lah. Sama antum Sawa. Kalau tadi al-aqil maka sekarang tetap al-aqil. Yaakumullah ya Lihat contohnya zalika talibun. Zalika talibul ini mufradnya. Ini bentuk tunggalnya. Lalu jamaknya bagaimana? Ulaika, ulāika at Kemudian ada muannasnya, tilka, tilbātu. Lalu ada jamak daripada muannasnya? Ula'ika tālibāt Ula'ika Ula dapat digunakan untuk muzakkar dan dapat digunakan untuk muannas. Ini sekali lagi ini contoh untuk isim akil atau ghairu akil ikhwan. Eh, ah, okay. Akil. Oke, okay. sekarang nomor tiga kita baca Asma'ul isyārati. Lil koribi, lahiril akil. Kalau tadi sebelumnya lil akil sekarang lil lahiril. Ah, okay. Akil, Di sini lil akil jangan diartikan kurang waras bukan. Ya, <laughs> di sini adalah uh, benda mati. Nah, apa contohnya di Kalimatnya apa yang lahir akil? Bayitun. Bayitun. Lihat, hada bayitun. <coughs> Lalu jamaknya buyutun. Bagaimana kata tunjuknya untuk buyutun?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 Nasakalik? Balak. Arab mufradnya muannas. Ketika jadi jamak, maka dia tetap muannas. Muannas. ini is asmaul isyara lil qarib. Salah asmaul isyara lil ba'id untuk yang jauh sekarang. Untuk yang jauh غير عاقل. Dzalika baitun. Dzalika baitun. Bait. Arabun tilka buyu buyu. Besok lagi uh, isim jamak isim ghairu akil ya ar-mudzakkaru muannas. Jama' isim غير آكل مذكرم مؤنث مؤنث مؤنث ليس مذكرا. Kemudian terakhir tilka sayyaraton lalu ada tilka sayyaraton. Nah. Tak sepertinya tidak perlu banyak penjelasan sudah jelas, sudah paham. Sudah ada sudah paham atau sudah ngantuk ya, Pak? Iya. Yeah. Sudah ngantuk sepertinya, Bukan sudah jelas. Sudah jelas, sahih, واضح. واضح. sudah jelas sekaligus sudah ngantuk sudah. Baik. Tep, kita tidak akan berpanjang lebar Sepertinya ini sebagai penutup dari kita. Ada pertanya pertanyaan-pertanyaan di SMS mungkin nanti kita tunda ah. di tunda pekan depan. Kita tutup. Subhanahu Wataala. Walla Alaihi Wasallam. Astagfirullahaladzim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.